Джон Фалус, колекціонер, читає Андрій Хемерний 20 жовтня, 11 ранку Я щойно здійснила спробу втекти. Як я задумала здійснити її, дочекатися, поки він відсутне засов і щосили штовхнути на нього двері, які відчиняються назовні. Вони дуже масивні і важкі, хоч обшити металевими листами лише з мого боку, а саме полотно зроблено з дерева. Я подумала, що коли правильно вибрати момент, у мене вийде потужно вдарити його дверима і звалити з ніг. Отже, коли скриготнув засув, я зібрала всі сили, підготувалася до атаки. Двері причинилися, я різко штовхнула їх від себе. Від того поштовху він вит... відлетів назад, а я, прийдьмо, вискочила з кімнати. Та ба, успіх моєї авантюри цілком залежав від того, чи вдасться мені добряче оглушити його. А йому хоч би що. Мабуть, уся сила удару припала на плечі. Двері не надто гладко рухалися в петлях. Хай там як він спромігся охопити мене за джемпер. На дуже коротку мить мені розкрився темний бік його особистості. Ці риси, присутність яких я завжди підсвідомо відчувала в ньому, схильність до насильства, ненависть, непохитна рішучість, ні випустити мене звідси. А що ж, мовила я, гаразд, вивільнилася з його руки і попрямувала вглиб своєї келії. Він з докором кинув мені вслід, що могла заподіяти йому страшенного болю, адже двері дуже важкі. Я парирувала, кожна секунда, впродовж якої утримуєте мене тут, завдає мені дущого болю. А я вважав пацифісти проти того, щоб завдавати людям болю, зауважив він. Я промовчала на ту сантенцію, лише знизила плечима і прикурила сигарету. Тремтіло всім тілом. Він мовчки виконав звичайний ранковий ритуал. ризок демонстративно потер плече, на тому все і скінчилося. Тепер я планую серйозно взятися до пошуків кепсько підігнаних кам'яних плит. Також задумувалася над можливістю підкопу. Ну, звісно, я і перше обмірковувала ці ідеї, протигіпотетично. гіпотетично. А зараз хочу буквально камінь за каменем дослідити всі стіни від долівки до склепіння. Вечер. Він щойно пішов. Приніс мені їжу. Був незвично мовчазний. В очах і на обличчі легко читався осуд. Я голосно розсміялася, коли він вийшов, не забравши брудний посуд. Поводився так, наче мені має бути дуже соромно за вранішніх вчинок. Підсумовуємо. він більше не купиться на трюки з дверима. Погано підігнаних кам'яних плит у цьому підземеллі немає. Усі щільно вкладено і забетоновано. Очевидно, що він продумав це, як і все інше. Переважно частину дня провела у роздумах. Про себе. Що станеться зі мною? Я ніколи не відчувала навизначеність майбутнього так рельєфно, як тут. Я роздумую не лише про сьогодні і зараз, не лише про ситуацію вранці. Що буде, коли я вийду звідси? Що робитиму? Хочу вийти заміж, хочу дітей, хочу довести самій собі, що не всі родини подібні до родини моїх батьків. Ні, я точно знаю тип чоловіка, з яким захочу побратися. То буде людина з інтелектом, як СЛ, тільки ближче мені за віком і зовнішністю, що привабливати мене, мене, і без тієї його жахливої пристрасті. Ще я хочу керуватися в житті почуттями, аналогікою. Не хочу, щоб мої таланти пропали марно. Не хочу творити лише заради творчості. Хочу творити красу. Тому і заміжжя, і материнство лякають мене. Побоююся, що мене засмокче трясовина хатньої роботи, родинного побуту, дитячих і підліткових проблем, кухні і продуктових крамниць. Маю невиразне відчуття, що частина мене, яку можна назвати хіба ледачою коровою, буде щасливо загрузнути в усьому цьому, забути про колишні амбіції, про свої держзновенні мрії і трансформуватися в опасисту. Жінку качан капусти. Або ж за копійки малювати ілюстрації до книжок, чи навіть низкопробної комерційної реклами, щоб хоч якось перебуватися з юшки на квас. Або ж перетворитися на жалюгідну скандалістку-п'яничку на кшталт моєї матері. Ніколи ні за що не стану такою, як вона. Або ще гірше стати подібною до Керолайн, яка так зворушливо жениться на вздогін за сучасним мистецтвом, сучасними ідеями, проте не встигає за ними. Бо їй насправді чужий той модернізм, в душі вона інша, втягнути це не хоче. Хоч кілка їй на голові тиши, а вона далі свої гни. Тут у підземеллі я багато думаю, безперестанно думаю, і починаю розуміти, ти речі, про які у звичному житті навіть не замислювалася. Зокрема, чимало зрозуміла про двох близьких мені людей. М ніколи раніше не думала про М об'єктивно, як про іншу людину, завжди виключно, як про свою матір, яку ненавиділа якою соромилася. Поклавши руку на серце, з усіх нещасливців яких я знала чи про яких чула, вона була найнещасніша, Проте я ніколи не відчувала до неї співчуття чи жалю. За весь останній рік, відколи поїхала з Батьківського дому, не виявила до неї бодай половини чуйності й поваги, якими всього за один тиждень обдарувала мене мерзенна істота, яка мешкає на горі в будинку. Відчуваю, що тепер могла би Приголомшити її своєю любов'ю, бо за всі роки дитинства і юності вперше зрозуміла її і пожаліла. Я постійно знаходила собі виправдання. Думала, що я добросердна і толерантна до всіх, але вона єдина, з ким не можу бути такою. Маєш бути хоч один виняток із загального правила. Значить, це не важливо для мене. Як жорстоко я помилялася. Винятком із правила міг стати будь-хто, тільки не мама. Я і Мінні часто зневажали те, за те, що він мижиться з М, а мала би стати перед ним на коліна. І друга людина, про яку я багато роздумую – С.Л. Коли що й не познайомилася із ним, усім розповідала, який він дивовижний. Потім у мене визріла реакція протидії – я вирішила, що немов екзальтована школярка створює собі з нього напівбога ідола і кинулася з однієї крайності до другої. Все це вилилося в розбурханий океан емоцій. Він не змінив мене надто глибше, ніж будь-що, чи будь-хто, ніж Лондон, ніж художній коледж Слейда. Не тому, що більше бачив у житті і, відповідно, ліпше знає його. Не тому, що мав за великий досвід роботи художником, не тому, що він широко відомий, а тому, що завжди говорить те, що думає, чітко і зрозуміло, і змушує думати мене. У цьому суть. Він змушує мене сумніватися в собі, скільки разів я не погоджувалася із ним. І що? Уже за тиждень в розмові з кимось іншим. Ловила себе на тому, що в дискусії вдавалася до його аргументів. Несподівано помічала за собою, що суджу про людей за його критеріями. Він не мов відсік від мене, як скульптор від шматка мармуру, всю мою дурість. Но гаразд перебільшала не всю, принаймні її половину. Мої безглузді, лихоманні, химерні уявлення про життя, про мистецтво, особливо сучасне. Мою невіженість. Я стала гатиншою після того, як він мимохідь зжинив, що терпіти не може не світніх жінок. Я її вислів це і вперше почула саме від нього. Список принципів життя і творчості, які він спонукав мене засвоїти і прийняти в душу безпосередньо чи опосередковано, викладаючи на моїй долоні альтернативний світогляд, Такий відмінний відмога чи висловлюючи схвалення тим перемінам, які підмічав у мені. Один. Якщо ти істинний художник, безостанку віддаєш себе своє їство творчості. Жодних поступок, інакше ти не художник. Ну, принаймні, не той, кого С.Л. називає творцем. Два. Ти не ораторствуєш. Не видаєш людям домашні заготовки за творчі ти не просто рикуєш за пломбом на теми, що заздалегідь усебічно обдумав, ще й вкрапив гострі моменти, щоб справити враження на співрозмовників чи слухачів. Три, У політиці мусиш дотримуватися лівих поглядів, бо лише соціалісти, попри деякі прорахунки, дійсно небайдужі до людей. Вони співпереживають, вони прагнуть змінити світ наліпше. 4. Ти мусиш творити завжди і всьому. мусиш діяти, коли віриш у щось. Розводити пустопорожню балаканину про те, що збираєшся зробити те саме, що хизуватися ще ненаписаними картинами. Це найжахливіша форма марнослов'я. 5. Коли спізнаєш істину глибоке почуття. Не соромишся виявляти його. 6. Не соромишся, що ти англієць. Не вдаєш, що тобі хочеться бути французом, італійцем чи кимось іншим. Ну, приміром, Пірс вічно розповідає про свою бабусю-американку. 7. Притому не йдеш на компроміси зі своїм оточенням. Відсікаєш у собі себе колишнього, без жалю і вагань, Відсікаєш усе, що заважає тобі бути творцем. І якщо походиш із міщан, а М і те, як я тепер розумію, саме представники міщанства, їхні підсміювання над своїми родичами, обивателями, сліпота або ж самоомана, тавруєш у собі обивательство і вивільняєшся з-під його впливу. І якщо ти з робітничого класу, витравлюєш у собі і робітничий клас. Те саме стосується будь-якого класу, бо хоч звідки б ти походив, обмежувати свою свідомість класовою приналежністю примітивною і нерозумною. Тут річ не лише в мені. Адже, коли хлопець Луїзи, син шахтаря Уельсу, познайомився з С.Л., вони затіяли таку гарячу суперечку, що аж гарчали один на одного, і ми всі виступали проти С.Л., Бо він так зневажливо говорив про робітників, про їхній стиль життя, казав, що вони тварини, а не люди, адже приречені на тваринне існування. Девід Еванс поплотніво, запинаючись, просидив крізь зуби, щоб той не смів обзивати його батька треклятою твариною, те, ще й радити назавжди виштовхнути його зі свого життєвого шляху. Ес відповів йому на те, що жодного разу в житті не вдарив тварину. А от людину вдарити завжди відшукається привід. Проте люди, змушені жити як тварини, заслуговують на глибоке співчуття. Що парадоксально, минулого місяця Дев'ят підійшов до мене і зізнався, що саме той вечір змусив його кардинально змінити свої погляди. 8. Ненавидиш політичні ігри довкола питання національної приналежності. Не толеруєш у політиці, мистецтві й будь-яких інших сферах все, що не є істинним, а аутентичним, глибоким і життєво необхідним. Не можнуєш часу на банальні беззмістовні речі. Живеш по-серйозному. Не ходиш переглядати дужні фільми, навіть якщо дуже хочеться. Не читаєш бульварних газет, не слухаєш нісенітниці, що потоком ллються тобі до вухи з радіоприймача чи телевізора. Не розстринькуєш життя на балачки ні про що. Проживаєш своє життя на повну силу, зі і користю. Мабуть, мені завжди хотілося жити відповідно до цих принципів. Я підсвідомо вірила у все це ще до зустрічі з ним. Одначе він змусив мене прийняти ці принципи в серце, взяти їх на озброєння і застосувати в повсякденні. Ця думка про нього змушує мене відчувати глибоку провину, коли порушую їх. І якщо завдяки йому я повірила вистаність цих принципів, то значить саме він створив переважну частину мого нового «я». Ах, Господи, як ви ж те мав фею як попелюшка. Прошу, зроби АСЛ на 20 років молодшим. І, будь ласка, нехай він стане трішечки привабливішим зовні. Як призирливо скривився, бо він зачувши ці мої наївні благання. Дивно, навіть почуваюся трохи виноватою. Сьогодні я щасливіша, ніж у будь-який інший день мого ув'язнення тут. З'явилося відчуття, ніби все зрештою складеться, як треба, і скінчиться добре. Почасти гадаю тому, що, бодай, щось вдіяло нині вранці, Спробував втекти. Крім того, Калібан прийняв це. Отже, тепер очевидно, що коли він навіть не кинеться на мене, то лише за обставини, які спровокували його гнів. Як, приміром, сьогодні. Застосував силу, бо я атакувала першою. Бачу, варто позаздрити його за самоконтролю. Знаю, почуваюся щасливою ще й тому, що майже увесь день перебувала де не тут перенеслася з кам'яного підвалу до світу СЛ. Так багато згадала. От записати б усе це. Я розкошувала у спогадах. Цей похмурий світ підземелля на контрасті перетворює світ СЛ на такий ілюзорно реальний такий життєдайний, такий прекрасний. Навіть його відразливі риси видаються дрібницями, не вартими уваги. На додачу я зробила собі приємність потішити тимурнославство спогадами про те, що С.Л. говорив мені, а що іншим. Вважала за правдивий знак визнання мене як людиною особливою, неординарною. І відчула себе людиною мудрою, яка починає розуміти життя ліпше за масу інших у моєму юному віці. Дуже мудрою, бо не пишаюся своїм високим інтелектом, не хизуюся ним, а сповнено почуття глибокої вдячності і безмежного щастя. Особливо після того, що трапилося, що живу на білому світі, що я Міранда і що я унікальна. Ніколи нікому не покажу цього запису. Навіть якщо то правда, звучить воно все, як би м'якше сказати, членькувате. Наче самолюбування якесь. Так само я завжди приховувала від інших дівчат, що знаю, яка вродлива. Ніхто навіть не здогадувався, як багато зусиль я прикладала, щоб не користуватися своєю природною перевагою, адже це було б несправедливо. Я крижаним поглядом присаджувала чоловіків навіть найпривабливіших, які видавлялися на мене захопленими очима. Одразу давала їм від коша, не залишаючи жодної надії, що до мене можна наблизитися. Мені одного дня, коли я на всі лади розхвалювала її нову сукню, а вона шла на танці, сестра шикнула на мене. Замовкни, досадливо кинула вона. Ти така гажненька, що тобі навіть ще божитися нема потреби. А СЛ сказав, що моє обличчя буває різним. Ну, а то і все. Жодних компліментів. Злостивець. 21 жовтня. Змушую його куховарити старанніше, корисніше і смачніше. Наклала категоричну заборону на заморожені продукти. Сказала, що мені необхідні фрукти, зелень, свіжі овочі. Він приготував бівштекс, купив лосося. А вчора я загадала йому купити кав'яр. Найдущий дратує те, що мені, як виявилося, бракує фантазії придумати, яких делікатесів я ще ніколи в житті не куштувала. І тепер бажаю посмакувати. Свинота я. кав'яр неймовірний. Небо в роті. Знову приймала ванну. І відмовити він не насмілився. Мабуть, вважає, що коли леді не мають можливості поніжитися у ванні, як їм заманеться, то моментально зомлівають. Кинула в унітаз цидулку в пластмасовому флакончику. обв'язала його червоною стрічкою. Хочу вірити, коли стрічка розмотається, її неодмінно помітить хтось. Не мусить помітити. Десь колись. Будинок доволі легко знайти. Калібан бовкнув зайвого, повідомивши мені рік його заснування вибити над входними дверима. Довелося закінчити цю дулку словами «Це не розіграш». Доволі складно описати мою химерну ситуацію так, щоб це не видавалося дружнуватим жартом чи плодом уяви божевільної людини. Щоб спонукати того, хто знайде моє послання до дії, написала, що кожен, хто зателефонує – і повідомить те про моє місце перебування, отримає 25 фунтів. Кидатиму пляшечку морську безодню, хм щоразу, як прийматиму ванну. Він зняв зі сходів і сходового майданчика всю мідну мішуру, а також жахливі лобочні картини в блакитну, зелену, помаранчеву фуксію о червоних тонах зі сценками побуту рибальських рибельських селищ на Майорці. Бідолаха будинок зітхнув зі значним полегшенням. Люблю бувати на горі. Там, наче, наближаюся до свободи. Усе замкнено. Фасадні вікна будинку закрито від стороннього ока внутрішніми виконницями. Решту вікон замкнено на масивні висячі замки. Увечері повз будинок проїхали дві машини. Проте підозрюю, дорога зовсім глуха. Також взялася за його освіту. Надвечір у вітальні переглянули альбом репродукцій. Руки він мені зв'язав, звісно. Абсолютна відсутність власної думки. Переважно він не, не надто дослухається до того, що я розповідаю. Явно напружується, думаючи про те, якби сидячи поруч, не приведи господа торкнутися мене. Незрозуміло, він боїться не дати раду своїм сексуальним бажанням чи дістати від мене наступну капость. А коли таки слухає мої лекції про картини відомих художників, сліпо приймає на віру все, що кажу. Якби навіть я, приміром, заявила, що Давид Мікеланджелос кидається на кастрюлю без ручок, він кивнув би. Так, я бачу. О, Господи, які ж дивні бувають люди. Я стояла поряд з ними у вагонах метро, проходила повз них на вулицях, чула уривки їхніх розмов, і, звісно, знала про їхнє існування. Та чому ж я ніколи по-справжньому не вірила, що такі існують, такі тотально сліпі і глухі, такі байдужі до краси, що оточує нас? Мабуть, переконала себе, що. Нелогічно і неправильно збувати віки з заплющеними очима і закритими вухами. Отже, це неправдиво і абсолютно неможливо. Діалог. Він сидів тихенько, уп'яливши очі в альбоми з репродукціями видатних творів живопису і тужачись усім своїм виглядом продемонструвати, що «мистецтво неймовірно прекрасне». Зради моєї втіхи, звісно, геть не тому, що сам так вважав. М. А, знаєте, що справді найдивніше в цьому будинку? Тут зовсім немає книг. Ну, окрім тих, що ви придбали для мене. К. На хорі є. М. Про метеликів. К. Ну, чому ж є інші. М. Кілька жалігідних детективних романів. Ви хоч колись читали гарні книги, ну справжні мовчанка. Книги про важливі речі, написані проникливими мудрими людьми, які глибоко відчувають і розуміють життя. Не ту бульварщину в м'яких обкладинках, яку читають дорогу на роботу в метро чи в електричці, щоб убити час. Ви Розумієте, книги. Легке чтиво, мені душі до вподоби. Він для мене щось на кшталт тих боксерів, яким від щирого серця бажаєш нокауту. М. Вам корисно було б почитати Селінджера, ловець у житті. Я вже майже дочитала. Знаєте, я цю книгу вже двічі перечитала, а пам'ятаєте, я молодше за вас аж на 5 років. К. Я прочитаю. Присягаюся. М. Хм, ну це ж ніяк не покарання. К. Я її погортав. Перш ніж купити і привезти сюди. М. І вона вам не сподобалася. К. Спробуй прочитати. М. Мене нудить від вас. Він, очевидь, розгубився від моєї прямоти. Запала ніякова тиша. Мені здалося на мить, що я... Актриса в паскудній п'єсі. Посеред вистави стою на сцені і неспроможна згадати, кого ж я в ній граю. Ще раніше сьогодні я запитала його, навіщо він колекціонує метеликів. К. Це дає можливість увійти в коло більш-менш пристойних людей. М. Абсурд. Не може людина стати колекціонером лише через це. К. Мій учитель заохотив мене до колекціонування метеликів. Я зовсім хлопчиськом тоді був. Він показав мені, як треба консервувати їх. Вважав себе колекціонером, хоча не надто багатько про те знав. По-старому їх наколював. І йшлося про те, під яким кутом розташовувати крила. Загально прийнятний сучасний спосіб не становляє викладати їх під прямим кутом. А ще мій дядечко. Він цікавився природою. Завжди мені допомагав і морально підтримував. М. Мабуть, доброю людиною був. К. Люди, які цікавляться природою, завжди добрі. Візьмімо для прикладу нашу секцію жуків. Це ентомологічна секція Товариства природознавчої історії в нашому місті. Вони приймають тебе таким, як є. Не гнуть кирпу. Нічого такого. М. Хм, ну, серед них, думаю, не всі добрі. До нього не дійшло. Не вловив моєї іронії. Ха. А, ви маєте на увазі снобів. Ну так, звісно, вони теж є. Проте більшість – гарні люди. Люди вищого класу, значно пристойніші за тих, з якими доводиться. Тобто доводилося, зазвичай, мати справу. М. А ваші друзі не зневажали вас? Не казали, що то заняття для мамія, слинка? К. Я не мав друзів. Так, товариші по службі. По хвилі вагань він таки зізнався, що його постійно підіймали наглози. М. А що то було за жарти? К. Просто дужні жарти. Далі я не розпитувала. Хоча іноді відчуваю неперебожне бажання докопатися до глибин, до найтемнішого дна його душі, витягти звідти на поверхню те, про що він не бажає розмовляти. І це кепсько, дуже кепсько. Можна подумати, що мене турбує він і його жалюгідне, полексиве, маловартісне життя. Коли вживаєш слова для опису чогось, Поміж об'єктивною реальністю і написаним на папері роз розверзається прірва. Доволі складно заповнити її смислом, точно передати суть, відтворити все, як є насправді. От, приміром, як Калібан сидить із вистроченою спиною на пруженому лука і водночас якось принижено, ніби намагаючись згорбити плечі, зіщулитися, стати меншим. Чому так? Змішання? Чи готовність до стрибка на випадок, якщо я зненацько кинувся бігти? Я можу намалювати це. Можу достовірно відтворити на папері його обличчя, вираз очей, міміку. Зі словами зовсім інша річ. Їх багаторазово використовували для опису безліч інших людей, інших предметів. Тож вони не могли би стерлися від інтенсивної експлуатації. Я пишу. Він посміхнувся. А що це означає? Скидається на плакат, що висить на стіні в дитячому садку, ріпка і з посмішкою півмісяцем. Ну, от якби я намалювала цю посмішку. Слова такі, сиріко, кострубаті, такі примітивні порівняно з малюнком, живописним твором, скульптурою. Я сиділа на ліжку, а він біля дверей, ми розмовляли. Я намагалася умовити його витратити гроші на саму світу, і він сказав, що згоден, проте я не була впевнена, що він це зробить. Яка у Бога безгранина. Димов силою шься малювати зламаним грифом. Усе це мої особисті міркування. Я потребую нагальної зустрічі з С.Л. Він одна за одною перелічив би мені назви десятка книг, у яких цю тему описано ліпше і глибше. Ненавиджу невігластво. Невігластво Калібана, своє невігластво, невігластво світу. О, я могла би вчитися і вчитися, вчитися безкінечно, вічно. До сліз жадаю вчитися. Із кляпом у роті та зв'язаними руками. Покладу свого записника спати. Він мешкає у мене під матрасом. Нехай спочине. Тоді помолюся Господу, щоб дарував мені можливість учитися. 22 жовтня. Сьогодні минуло два тижні від початку мого ув'язнення. 14 днів. Щодень роблю зарубки на рамі ширми, як той Робінзон Крузо. Пригнічена. Страждаю від безсоння. І я мушу, мушу, мушу втекти. Блідною і марнію. Повсякчас почуваюся недужою і кволою. Це моторошна тиша. Він тотально позбавлений почуття жалю. Патологічно нещадний, незбагненний, Чого він хоче від мене? як розвиватимуться події? Чим скінчиться ця моя жахлива пригода? Він же мусить бачити, що я занедужую. Увечері заявила йому, що мені життєво необхідне денне світло. Сказала, ви, ви лишень погляньте на мене. вже не бачите, що я дедалі блідну. Вже стала навкрайна. Завтра, завтра. Він ніколи не відмовляє одразу. Жданиками ми годує. Сьогодні я замислилася над тим, що він може протримати мене тут усе життя. Втім, це надовго. Я скоро помру. Абсурд, чортівня. Проте втекти звідси немає способу. Я знову намагалася відшукати кепсько підігнані плити. Могла б зробити підкоп довкола дверей, чи прорити тунель примісінько назовні. Але тоді він має бути завдовжка ще найменше п'ять метрів. Скільки ж землі мені доведеться десь сховати? Крім того, це небезпечно. А ще як обувал? Я сама собі викопаю пастку і задихнуся в ній. Ні, на скрізний тунель погана ідея ліпше вмерти тут, лежачи в ліжку, адже залишається підкоп вкруж дверей. Одначе для реалізації цього плану мені потрібен час. Маю бути певна, що він не з'явиться в мене на порозі щонайменше годин 6. Три години на обкопування, дві, щоб проломати вхідні двері до зовнішнього підвалу. Одна година про запас. Я відчуваю, це мій єдиний шанс, я не можу його прогавити. Не маю права поспішати, щоб не провалити операцію через поганеньку підготовку. Не можу спати, мушу щось робити. Хочу написати про те, як познайомилася з С.Л. Керолейн сказала, о, це Міранда, моя племінниця, і взялася з запалом розказувати йому про мене одіозні речі. Було це у крамниці якось у суботу вранці. Я не знала, куди очі подіти, попри те, що давно ожидала зазнайомитися із ним. Керолейн багато розповідала мені про нього. Насамперед я вподобала, як він поводиться із Керолейн. Холодновато, не приховуючи, що нудьгує, і не намагаючись підлаштуватися під неї, як зазвичай діють чоловіки, які спілкуються із Керолей. Дорогою додому вона неогавно говорила про нього. Я бачила, що він шокував її, хоча не хотіла цьому зізнатися навіть собі. Досвід двох розлучень – це на дрібниця. Крім того, було ясно, як божий день, що він не сохне за нею. Тож, уже з моменту знайомства мені хотілося захищати його. Перегодом зустріла його в парку Гемстангід. Жадала зустріти, згоряла від нетерплячки, соромилася тієї жахи, як він рухався. Занурений у думи, зосереджений, хода плавна, чіткі махи рук, карбований крок, у старенькі курці. Майже не говорив, і я збогнула, що йому не надто хотілося йти з нами із з Просто так вийшло, що він нагнав нас, бо йшов у тому самому напрямку, а ззаду не одразу упізнав, що це ми. І, мабуть, між нами промайнула перша іскра саме тоді, утомить, коли Керолайн знову завела свої опротоманні і ідіотські манері жінки авангардистських поглядів. Тепер я бачу її таки пихата особа. Він зиркнув на мене, я на нього. Я вловила, що він роздратований, а він, що мені соромно. Він пішов за нами прогулятися залами Кенвудхауса. Керолайн й далі просторікувала, намагаючись подивувати енциклопедичними знаннями. Зупинившись перед полотном Рембрандта, вона мовила – а чи не здається вам, що йому стає трішки нуднувата писати десь у посередині процеси роботи над картиною? Хочу сказати, мені ніколи не вдається відчути те, що мала би відчути, споглядаючи його безсмертні творіння. Розумієте, про що я? І тут видала свій дужненький смішок, мовляв. А Галишень, послухайте, що я вежезу? Я не слухала її, не зводила очей з нього, його обличчя на мить застигло, затужавіло, немов би його заскочили зненацька. Це не була гра на публіку, він не помічав, що я дивлюся на нього. Щось невловимо змінилося у складках його рота, і він кинув на неї швидкий погляд, майже захоплений. Одначе від його наступних слів. Повіяла Коригою, я мушу йти, кинув він. Прощавайте. Те, прощавайте, призначалося мені, викреслювало мене або ж докоряло. А отже, ти можеш миритися із цим. Мені здається, не тоді, тепер, коли згадую той день, він хотів дати мені урок. Я мала вибрати, кого наслідувати, за ким іти, за Керолейн чи за ним. І він пішов. Ми не встигли нічого сказати у відповідь. Керлейн подивилася йому вслід, знизила плечима, поглянула на мене, розгублено О, отакоє. Я дивилася, як він крокував, устромивши руки до кишень. Почервоніла по самі вуха. Про Керолей мови нема. Вона шаленіла від люті, не знаючи, як красиво виплутатися з цієї халепи. Завше він такий зумисно поводиться, як поганець, дорогою додому без зупино її хицтувала, знущалася з його манери писати картини. Теж мені другосортний полнеж, сміховинна характеристика і абсолютно несправедлива. Я сердилася на неї і водночас шкодувала її, не могла ні слова вимовити. Підстав по-справжньому жаліти її не мала, проте сказати, що він має рацію, не насмілювалася. Дивно, найрідніші М ем і Керолайн мають усі риси, огидні мені в інших жінках. Після цієї прогулянки я недовго впала у віччя від думки, як багато їхньої гнилої претензійної крові тече в моїх жилах. Сказати правду, часом я таки захоплююсь, Керолайн, її енергійністю, її ентузіазмом, її добротою і навіть усією тою її претензійністю, що викликає глибоку гиду поріти з чимось справжнім, самобутнім, бо це однаково ліпше, ніж душевна порожнеча. «Коли вона приїжджала до нас, я душі не чула за нею, і в неї гостювати полюбляла. Вона горою стояла за мене, коли спалахнула велика родинна війна за визначення мого майбутнього. Лише коли вона почала мешкати разом із нами, я розглядила її, скинула полуду з очей, подоросляшала Розмірковую, як така собі». Молода жінка твердих переконань. А вже за тиждень я опинилася разом із ним у ліфті метрополітеном. Ми їхали в кабіні лише вдвох. Я сказала «Привіт», над бравужним тоном сказала, і знову почервоніла. Він мовчки кинув у відповідь, значи не мав охоти розмовляти. Коли ми спустилися в підтримку, я пробоніла, опустивши очі додолу. Дуже шкодую, що тітенька сказала тоді у Кенводі. Каюся, тут узяв вгору мій гонор. Серце опікав сором, бо побоювалося, що він може подумати, ніби ми з нею одного поля ягоди. Він сухо зауважив, що його дратує її маніжність. Я зрозуміла, йому не хочеться говорити про це. Коли ми прямували до платформи, я сказала, що вона просто боїться, аби люди не подумали, наче вона відстала від часу. А ви, подарувавши мені свою звичну прохолодну півусмішку, спитав він. Я подумала, йому не даду що я силися зіграти в коаліцію нас проти неї. Ми саме проминали кіноафіші на стіні, і він зауважив. Чудовий фільм. Бачили? Ні? Хм, підіть, перегляньте. Ми вийшли на платформу, і раптом він запросив мене до себе. Заходьте якось. Тільки залиште вашу клято, тітоньку вдома. І всміхнувся по-справжньому, короткою заразливою змовницькою усмішкою. Така усмішка більше пасувала би не чоловікові його віку, а хлопчиськові шалопутнику, І пішов. Такий сам по собі. Такий індиферентний. Звісно, я зайшла. Якось з суботнього ранку. Для нього мій візит став сюрпризом. Довелося просидіти 20 хвилин мовчки, слухаючи за компанією з ним хмежно-індійську музику бо від дверей він одразу попростував до дивана і улівся на нього із заплющеними очима. немов мені не слід було приходити. Я відчула, що і справді не варто було, тим паче не попередивши Ка. А ще я відчула, що він трішки переграє, бо насправді це позерство. Ніяк не могла розслабитися. Насамкінець він попросив мене розповісти про себе. Якщо чесно, байдужно так попросив, начебто йому не надто цікаво, начебто все на світі нудьга зелена. Я, ідіотка, вхопилася за нагоду справити враження. А як згодом зрозуміла, це єдине, чого робити було не варто. Я хизувалася, викаблучувалася, підбирала ефектні слова і фрази. І весь цей час у мене не виходила з голови думка, що насправді він не хотів, аби я приходила. Зненацька він обірвав мене на півслові і повів показувати свою майстерню. Ця екскурсія змусила мене інакше подивитись на певні речі. Його майстерня. Найпрекрасніша майстерня у Всесвіті. Тут я завжди почувалася щасливою. Усе в досконалій гармонії, кожен предмет відображення його сутності. Це не було зроблено навмисно, він і духу не терпить, оздоблення інтер'єру, вивертів і трюків у стилі вог, усе в майстежні дихає ним. Туанетта з її бабськими ідеями про аскетичність, як невід'ємний атрибут гажного смаку, запозиченими, до речі, із журналу, будинок і сад. Обізвали її захаращеною. я ладно була голови її відкусити. Відчуваєш, що тут людина живе життям, сповненим сенсу. Тут працює, тут мислить, що приміщення – це частина її єства. І крига скресла. Наші взаємини відтанули. Я вже не поривалася бути в його очах розумнішою розкутішою, ніж насправді є. Він показав мені, як досягає димчастого ефекту, особливий вид гуаші, і розмагіті мудровані інструменти, які сам придумав і власноруч виготовив. Завітали його друзі – Барбер і Френсіс Крукшенк. Він відрекомендував мене як Міранду Грей, яка має тітку, яку він терпіти не може. Протиробанив усе на одному диханні. Гості дружно розроготалися. Було видно, що це його давні друзі, і вони розуміють одне одного співслову. Я сказала, що піду вже. Проте, як виявилося, Барбер і Френсіс заскочили за Есель, щоб забрати його із собою на прогулянку. Мене запросили приєднатися до компанії. Це Барбер Крушенк наполіг. Він позирав на мене виразисто з надливим поглядом. «А що, як раптом тітка побачить не зразом?» – спитав С.Л. І додав, що в кожен волі барбер має жахливу репутацію. Я порирувала, що Керолайн – моя тітка, а не Дуен'я. Ми гуртом вирушили до бару і її здоров'я, посиділи там недовго і пішли в Кенгут. Френсіс розповіла мені про їхнє життя, буття в графстві Корнволл. Я вперше в житті відчула себе серед людей старшого покоління, справжніх людей. Я розуміла їх, ми розмовляли однією мовою. Втім, я не могла не помітити, що Барбер прикидається, розігрує якусь роль. А от на серйозні речі й розмову завжди переводив С.Л. Не хочу сказати, що він був занудою, зовсім ні. Веселився разом з усіма, проте виявляв дивну особливість докопуватися до глибинної суті, до найважливішого. Коли в барі С.Л. пішов принести всім випити, Барбар поцікавився, чи давно я знаю його. Почувши мою відповідь, зітхнув і сказав: О, Господи, як шкода, що я не зустрів когось на кшталт С.Л., коли був студентом. А тиха, мініатюрна Френсіс додала, що вони обоє вважають його дивовижною людиною, однією з небагатьох. Френсіс не уточнила, із яких небагатьох, проте я збагнула, що вона хотіла тим сказати. У Кенводі С. Л. зробив так, що ми розділилися, повів мене прямісінько до тієї картини Рембранта, ніби з прилюді заговорив про неї, заговорив на повний голос. Я зніталася, зіщувалася, бо довкола нас почали гуртуватися інші відвідувачі, спинялися, слухали і з цікавістю розглядали нас. І я подумала, що вони, мабуть, приймають нас за батька і доньку. С.Л. розповів мені все про історичну обстановку, в якій створено картину, про те, який, мимовірно, був душевний стан Рембрандта, коли він писав її. Що своїм твором він хотів сказати світові та в який спосіб зміг відтворити свої ідеї на полотні. Начебто я неок якийсь геть не знався на мистецтві. Начебто він прагнув розсіяти густий туман моїх помилкових уявлень про нього. Ми вийшли з музею і спинилися, чекали на Крукшанків. С.Л. сказав, що ця картина дуже зворушує його. Ні, зізом так сторожко глянув на мене, наче побоювався, що я сміятимуся з нього. Такі напади невпевненості в собі і знайминоді трапляються, як я помітила згодом. Я запевнила, що тепер, коли я знаю підґрунтя написання картини, вона зворушує і мене. Він не оцінив мого прагнення до солідарності, скептично посміхнувся, зауважив, що це неможливо що рановато що глибоке осягнення картини прийде з віком. «Звідки ля вам знати?» – обурилася я. Він сказав, що, ну, звісно, є люди, здатні отримувати істину насолоду від великих творів мистецтва. Проте він ніколи не зустрічав таких серед художників. Сказав, що і сам не такий. Пояснив, що, коли розглядає цю картину, єдине, що спадає на думку – Височенний рівень майстерності її творця. Майстерності, досягти якої він сам прагнув усе життя. І як тепер розумій, ніколи не досягне. Бо то заобрійна висота. А мені порадив не тішити себе ілюзіями. Сказав, як відрубав, що я молода і можу зрозуміти цю картину, проте не здатна по-справжньому відчувати ось спектр емоцій, які вона викликає в людини зі значним життєвим досвідом. Я затято пробубаніла, що, на мою думку, цілком здатна. Що ж, констатував він, тоді справи кепські. Ви кардинально помиляєтеся. Однак через юний вік геть не усвідомлюєте цього. Не намагайтеся здаватися дорослішою, ніж ви є. Це не має сенсу. І не сподівайтеся, що я оціню ваші потуги. І додав з кривою посмішкою, що я поводжусь мого дитина, яка пнеться зазважнути за високий паркан. Такою була перша справжня розмова з ним. Неяби як потішило моє маленьке таємне відкриття, його явно дратувало, що я йому подобаюся. Теж мені, професор Їгінс. Згодом, коли Крупшанки вийшли з музею, і попрямували до нас, С.Л. з корумовкою випалив, що «Барбер Бабій, і якщо він запросить мене на побачення, маю відмовитися». Я здивовано округлила очі. Він дивився на них, посміхався їм, а мені впівголоса на вуха, що справа зовсім не в мені, щоб просто йому болісно спостерігати, як страждає Френсіс. Ми повернулися в Гемстадгід, я попрощалася з усіма і пішла додому. Дорогою, обдумуючи події сьогоднішнього дня, знанецька зрозуміла, що С.Л. увесь час старався не залишати мене на з Барбером. Крукшенки, Барбер, запросили мене відвідати їх, якщо трапиться бути в Корнуолі. С.Л. на прищенні кинув. «Бувайте, якось побачимося». Наче йому однаково. Побачимося ми чи ні. Керолин, я сказала, що зустріла С.Л. випадково. Що він просив пробачити йому. Брехуха я. І якщо вона проти, то я, звісно, не бачитимуся з ним надалі. Проте вважаю такі зустрічі дуже корисними, бо вони розвивають моє творче мислення. Адже в С.Л. завжди купа нових ідей – і мені важливо зустрічатися з такими людьми. Учинила підло, знала, бо що Керлайн не заперечуватиме проти нашого спілкування, якщо я піднесу справу в такому світлі. Вона й справді не чіплялася за подробиці, не випитувала, а словом повелася гідно. Сказала, що я сама собі пані, тож мені вільно діяти на свій розсуд. Одначе по хвилі такий не втрималася від напутнього слова на правах старшої родички. Зауважила, що, мовляв, стережіся, дорогенька, знаєш, у нього негодяща репутація. Є не святенниця і той, ймовірно, поговір про його репутація, ну неможливо, нереально, щоб тут не було вогню занадто вже багато диму. Я відповіла, що чула ті пересуди, одначе не дарма голову в нав'язах Маю. Керолейн самовинна. Не слід було їй наполягати, щоб я кликала її запросто на ім'я і поводилася із нею як з рівною і з подружкою. Тепер я вже не можу ставитися до неї з належною повагою як до тітки, як до авторитетної порадниці. Спливає час, і все змінюється. Я не перестаю думати про нього, про те, що він сказав, що я відповіла, про те, як ми обоє, виявляється, до кінця не розуміли, що хоче висловити інший. А втім, сподіваюся, він таки щось зрозумів. Адже значно швидше за мене пташа теж у второго того здатен постерігти і заоцінити найтонші нюанси, події, явищ. Найглибші порохи людської душі. Як хутко я тут дорослі, що розтумав гриб після дощу, а може, усе через те, що втрачаю душевну рівновагу. Раптом це сон, щоб перевірити кольоруку гострим кінчиком олівця. Боляче, а може, і це мені сниться. Якби він зараз увійшов у ці двері і кинулося б йому на шию. І захотіла б, щоб він тижнями не випускав мою руку зі своєї. Що ж, дали б я дозріла, припускаю, вже здатна полюбити його інакше. Полюбити так, як хоче він. 23 жовтня Гагарім би мене побив. Це, я думаю, про Ка. Поводилася із нею, як та собака, спущена з припону, як правдиве стерва. Ні краплі милосердя. Мабуть, на пригніченому стані моєї душі, на додачу до всього, позначається неможливість усемітніститися, коли хочу. Вранці добилася, щоб він дозволив мені погуляти зовнішнім підвалом. Коли ходила там, здалося, наче чую гурки трактора в полі і цвірінкання горобців. Там, за дверима ненависного підземелля світло-сонця. горобці. Літак пролетів, Я розплакалася. Мої емоції поринули в хаос. Шарпаються з боку в бік. Зависають стрічголов. Немов перестрашені мавпочки в клітках. Минулої ночі мені здалося, що я божеволію. Притьмо витягла щоденника, я взялася писати. Писала і писала. Писала до болів за п'ястку, аж поки... Опинилася у тому іншому світі. Рятувалася втечі, якщо не в реальності, то бодай подумки. Хотіла довести собі, той світ досі існує. Малювала ескізи до картини, яку напишу, коли вийду звідси. Вид саду, крізь розчинені настіж двері. На словах звучить по-ідіотськи. Проте я бачу цю картину по-особливому. Все чорне, темнокоричневе, темно-сіре, містичні в огласті форми у глибоких тінях, що видовжуються, простягаються вдалечінь на вщерть затопленого м'яким світлом медово-білого прямокутника розчинених дверей. Двері слугуватимуть чимось на кшталт шахтного ствола, який виводитиме глядача з царства пітьми на білий світ. Після вечері я відіслала калібаних геть. Дочитувала Емму. Емма Вудгаус – це я. Співчуваю їй. Світ сприймаю як вона і відчуваю себе в ній. Мій снобізм суттєво відрізняється від її снобізму, проте я чудово розумію його корені. Розумію також, звідки ній береться грезонерство і захоплююся нею. Знаю, що вона вчиняє неправильно, намагаючись влаштувати життя інших людей, тим часом не помічаючи, що містер Найтлі – один такий на мільйон. В який час вона поводиться нерозумно. Одначе, чим далі читаєш роман, тим більше впевнюєшся. Вона – кмітлива, інтелігентна і життєрадісна дівчина з багатою творчою уявою, яка прагне дотримуватися найвищих моральних стандартів. Справжня людина з великої літери. Її недоліки – це мої недоліки. А її чесноти – мені ще слід докласти чимало зусиль, щоб дотягнутися до неї, щоб ті чесноти стали моїми. Увесь день перебуваю в роздумах. Цієї ночі писатиму про СЛ. Якось я віднесло йому деякі свої роботи. Кортіло почути його оцінку. відібрала ті, що, на мою думку, мали би сподобатися йому. Зовсім не ті, які всі вважали майстерними-примайстерними, приміром без безбудівлю Ледемонту в перспективі. Він їх довгенько-мовчки розглядав, на обличчі не вирухнувся жоден м'яз. Навіть коли побачив мої найліпші творіння на зразок Кармен у Аєвінго, Принаймні, я вважала їх найліпшими. Принаймні, у той час. Зрештою, видав вердикт. Сказав, що, на його думку, роботи так собі протиліпші, ніж він очікував. Ніби патогом шмагнув мене, чи кулаком у лице вдарив. Я не зуміла приховати глибоке розчарування. Явно, прочитавши цю емоцію в мене на обличчі, він, у тім, не замовк. Сказав, не бачить жодної користі в тому, щоб берегти мої почуття, що я талановита рисувальниця і маю доволі пристойне відчуття кольору, що мені не бракує проникливості і чуттєвості. Ось це є, висновив він, проте, підкреслив, якби не було, я не потрапила б до коледжу Слейда. Я вліла би, щоб він замовкнався, та ба потік хльостких слів не спинявся. Ви самозрозуміло бачили безліч чудових полотен, правив далі він, і, бачу, намагаєтеся уникнути надто явного плегято. Проте візьмімо портрет вашої сестри. Це ж кокошка. У всякому разі, подібність проступає одразу, що й наглянеш на картину. Мабуть, він помітив, як почервоніли в мене щоки або спитав що розпадають ці ілюзії. Чудово, саме цього я добивався. Я задеревіла, майже вмерла. А звісно, він мав рацію. Було би справді безглуздо, якби сказав зовсім не те, що мав на думці. Якби взявся грати роль добродушного дядечка. Але ж як глибоко ранили мене його слова. Немови з розмаху ляскав мене тими словами по щоках. Розчарування було жахливим. Бо я чомусь вирішила, що йому неодмінно сподобаються хоч деякі мої роботи. Ще душим болом заходилося серце від його крижаного спокою. Він здавався абсолютно серйозним і суворо неопередженим. У голосі жодної нотки гумору або чуйності, на обличчі жодного натяку, набуде й саркастичну посмішку. Раптово постаршав на руки, Десятиліття. Сказав, що з часом осягаєш професійна майстерність в академічному і технічному сенсі, посідає, дала одне з останніх місць у переліку необхідних навичок і вмінь талановитого митця. Підтвердив, що в мене ця майстерність є, як і в тисяч інших, але ж він шукав у моїх роботах від іншого і не знайшов. А тоді я зізнався, що розуміє, як, боляче мені зараз і, правду кажучи, хотів би попросити мене не приносити свої роботи. Та по хвилі роздумів передумав. У здріву мені запал а азарт і цілеспрямованість. Подумав, що я витримаю шквал критики. Я сказала з гіркотою про тебе з докору. Ви знали, що нічого путнього не вибачите. Реакція була майже передбачувана. Що ж, забудьмо, що ви їх сюди приносили. Одначе я вловила, що насправді це випроба, виклик, що він прощупує мене. І я простягнула йому картину із вуличною сценкою. Попрохала детально розтоломачити мені, що з нею не так. Він сказав, що з позиції графіки все правильно. Картина композиційно-гармонійна, він не бачить сенсу, та, відверто кажучи, бажання немає розкладати її на елементи. Попри те, у ній є серйозний гандж, сценці бракує життя, а живопис це живе мистецтво. У ньому має чутися душа творця, його єство, ментальне, фізичне. У моєму віці, на думку СЛ, неможливо це зрозуміти. А, і цьому не можна навчити те творче чуття або сходить на художника звідкись із неба або ні, його ще називають іскрою Божою. У коледжі Слейда студентів вчать виражати на полотні свою індивідуальність, особистість загалом, зауважив він про те, хоч як добре ви навчилися транслювати особистість у лінії, формі й кольорі, нічого не вийде якщо сама особистість не варта того, що ви при неї дізнався світ. Якщо їй нема чого виражати і висловлювати, рідко кому щастить дістати вдаристий талант. Тож ризик величезний, що не ти станеш постуном фортуни. Він говорив нескладно уривчасто, І тоді раптово замовк, наче виснажився, вичерпав усі слова. Я боязко спитала, то що мені порвати все це? Він застеріг, не впадає в істерику. Я подякувала, хоч, як на мене, нічого історичного не зробила. Сказала лише, що мені ще багато чому слід навчитися. Він підвівся і знову заговорив. Гадаю, щось у вас таке є, не знаю, не певен. Жінкам мокрає рідко таке дається. Маю на увазі, що жінки переважно прагнуть навчитися щось робити досконало, відточити навик, так би мовити. Під майстерністю вони розуміють вправні руки, натреновану інтуїцію, вишуканий смак і всілякі інші речі такого штибу. Попри те, їм не дано осягнути, що коли ти націлився дійти до глибинної суті, Форма, в яку виливається твоє мистецтво, не має для тебе жодного значення. Адже геть не важливо, чи розкриватимеш своє «я» у словах, фарбах чи звуках у будь-чому. Він сів і зробив паузу. Я попросила продовжувати. Це те саме, що твій голос, мовив він. Хай яким він є, навіть хриплуватим чи грубим чи песклявим. Ти миришся із ними, користуєшся ним як можеш, бо просто не маєш вибору. Іншого голосу в тебе ніколи не буде. Важливий тут не голос, а саме те, що ти ним говориш. От що відрізняє велике мистецтво від усього іншого. Ремісників від мистецтва, які опанували техніку живопису, в усі часи було хоч греблюгати. А в нинішньому благословенному столітті загальної освіти і поготів. Він сидів на дивані і говорив мені в спину. Я втупила очі у вікно і не могла змусити себе повернути до нього голову, бо я ось ще не витримую і розридаюся. Критики полюбляють розпотьокувати про грандіозні досягнення в техніці малювання: абсолютно нісенітниця, професійний жаргон постумолотів, мистецтво жорстоке. Слова можуть допомогти уникнути покарання, навіть якщо скоїв убивство. Картина зовсім інша річ, вона, немов вікно найглибші надра твоєї душі. А Ви тут набудували віконець на серці, в якому зібрано картини модних художників, і далі розносив він мої роботи. Підійшов, став поет, взяв до рук. Один з абстрактних етюдів, які я писала ще вдома. Тут ви відтворюєте дещо з Ніколсона чи Пасмора, і жодним мазком не виявляєте себе, ніби працюєте з фотоапаратом. І так само, як розфокусована фотографія, є всього лише Тромп-Леоел, до чужого стилю в малярстві є банальним фотографуванням. Ви тут фотографуєте не пишете, ну, от і все. Ніколи цьому не навчуся, сказала я, нахнюпившись. Він поправив мене, що тепер слід навпаки розучуватися, бо я майже всьому вже навчилася. Решта залежить від талану. Утім, самого благовоління фортуни замало, і ще треба мати мужність і терпіння. Ми розмовляли годинами. Точніше, говорив він, я слухала. Він впливав на мене, як вітер і сонячне світло. І вітер видував із моєї голови всю павутину, а світло сонця потужним прожектором осявало все довкола, вихоплюючи з пітьми сутність речей. Тепер, коли я записую все, що він говорив, це видається таким очевидним, Одначе я обожнювала ті бесіди із ним через іншу особливість. Серед усіх знайомих мені людей він єдиний, хто розмірковуючи про мистецтво казав те, що думав. І якби одного дня з якогось дива заговорив би інакше, це прозвучало б святотатством. Окрім того, він реально талановитий художник і впевнено стане колись знаменитим. Для мене це має величезне значення – значно більше, ніж мало би, не лише тей, який він зараз, і й те, яким буде. Пам'ятаю, якось пізніше він сказав, знову в стилі професора Єггінса, «Не думаю, що з тебе вийде щось доладне, ти надто вродлива, твоє покликання мистецтво любові, а не любов до мистецтва». «А, ясно», – відповіла я. Йду на ставок у Гемстадгід топитися. Він, ніяк не реагуючи на мій жарт, правив далі. Заміж не виходь. Влаштуй собі трагічну амужну пригоду. Чи виїждж яєчники? Щось екстравагантне. Вони опік мене з злобним поглядом. Іноді він так вміє бризнути люттю з кутиків очей. І цього разу в його погляді Светилося не лише злістя і хлопчачий якийсь острах, начебто він видав те, чого ні за що не треба було озвучувати, начебто й знав, що не слід було, одначе надто вже кортіло побачити мою реакцію. Тоді він враз здався мені значно молодшим, навіть молодшим за мене. Таке траплялося, не раз бувально, за мить він. Молодша в на моїх очах. Ніколи не збагнучимо так. Втім, роздумуючи над цим феноменом, я дійшла певних висновків. Гадаю, завдяки спілкуванню із ним я зуміла подивитись на себе відстороненим поглядом і збагнути, які застарілі, які відсталі, маю поняття про життя і місце мистецтва в ньому. Люди, які нас навчають, забивають вам голову, нафторіновими ідеями, герархичними поглядами, заношеними умовностями, допотопними традиціями. немов мов би са, шар за шаром засипають сладкі пагони сухою землею. І не дивно, що бідолашні пагінці рідко пробиваються крізь цю товщу свіжими зеленими соковитими. Втім, С.Л. пробився. Доволі довго я не могла розпізнати в ньому цю свіжу зелену соковитість, але тепер змогла.